Tizenkettedik fejezet Tíz perccel később, úgy ahogy megbeszéltük, Emmával és Krisztoferrel találkoztunk a halban, ahol rengeteg ember nyüzsgött. Sok volt az érkező és távozó vendég, mind ott tolongtak a recepciónál. Emma a szőke hajával és a csodaszép sárga ruhájával így is rögtön kitűnt a tömegből, de ő észre sem vette, mennyien megbámulják. Ugyanaz a balinész férfi várt ránk, aki a reptérről hozott el minket. Csak most más autóval volt. Ezúttal egy fekete X5-ös BMW-t vezetett. Amikor beszálltunk a kocsiba, üdvözlés helyett furcsa akcentussal csak annyit kérdezett. Uluwatu? Emma lelkesen bólogatott. Madarat lehetett volna fogatni vele, annyira boldog volt, hogy oda megyünk. Máskor is láttam már ilyen túlfűtöttnek, általában olyankor, amikor új pasiba bele. Középen ültem hátul, a bal oldalamon Emma bámult kifelé az ablakon, nagyokat szippantva bali fűszeres levegőjéből. Patrick beült mellém, jobbra-hátra, a sofőr mellett pedig Christopher foglalt helyet. Mindig olyannak képzeltem el Balit, mint amilyen a filmekben. Egészen pontosan olyannak, mint az Ézek imág szerelmek című Julia Roberts filmben. A nyugalom szigetének gondoltam vége láthatatlan zölden tündöklő és vízben úszó rizsföldekkel, mindig kedves emberekkel, akik boldogok mezítlába sárban tapicskolba is. Saját szememmel látni ezt a helyet tényleg megfizethetetlen élmény. Emma megállás nélkül beszélt, ezért Petrikkel többször szótlanul összenéztünk és csak nevettünk. Petrik hozott magával úti könyvet. fellapozva nyújtotta oda nekem. Egyszer biztosan eljövök ide pár évre, mesélte közben Emma. Ez a világ legjobb helye, áradozott. Nosaduá, Kutá, Dzsimbárán, turista paradicsomok. Ez itt még nem az igazi bali. Az északonban majd meglátod, mora, magyarázta. Emma, most nem délre megyünk, érdeklődtem nevetve. Azt írja az úti könyv, hogy Uluvatú délen van. Uluvatú az más, én a többi gyöngyszemre gondolok. Ubudra, te gelelángra, Mintha Emma nem is emberi nyelven beszélt volna. Annyi ismeretlen helyet nevet sorolt fel egy szúszra, hogy azt sem tudtam, hol keressem őket az úti könyvben. Ne aggódj! Estére egyik helyszín sem lesz ismeretlen számodra. Sukta Petrik a fülembe látva, milyen kétségbe esett arcot vágok. Krisztófer, te jártál már Balin? szóltam előre. Christopher ritkán beszélgetett velem, Néha olyan érzésem volt, mintha kerülne. Igen, egyszer gyerekkoromban a szüleimmel jártam itt, válaszolta szükszavúan. Hogy bírod elviselni Emma non-stop locsogását, amikor te ilyen keveset beszélsz? szaladt ki a számon. Megint későn döbbentem rá, hogy előbb beszéltem, mint sem gondolkodtam volna. De szerencsére ezen csak nevettek a többiek. Amikor szexelünk, nem beszél sokat. Kacsintott rám hátrafordulva Christopher, mire belőlem is kitört a nevetés. Elképedve tapasztaltam meg, hogy a szokásos reggeli dugó Londonban, a Nothing Hillen, a balin uralkodó állapotokhoz képest semmiség. Csupán egyetlen út vezet végig a településeken. Nincsenek mellékutak, sem egérutak, amerre az ember kerülni tudna. Amikor kikanyarodtunk a hotel parkolójából, egy végtelen hosszú kocsisorban találtuk magunkat, a kétsávos strádán. Minden irányban álltak az autók. A leggyorsabb tempó, mellyel menni tudtunk, az a 40 km per óra volt. 20 kilométert megtenni, az 40 percbe kerül ezen a szigeten, és akkor nem a csúcsforgalmat fogtuk ki, és egyetlen baleset sem történt előttünk. Előzni nem lehet, mert mindenfelől jönnek, és rengeteg a motoros. Kikukucskálva az ablakon láttam olyan motorkerékpárt, melyen az anyuka mellett, mögött, ott ült egy négy év körüli kisfiú és egy iskolás lány. Bukó sisakot nem hordanak, vagy csak nagyon ritkán. Lazán felpattannak a járgányokra és nyomják a gázt. Ezek után nem fogok mérgelődni reggelente Londonban a dugóban, azt tuti, bontam le a következtetést. A gyűrű még mindig szokatlan volt az ujjamon. Észrevettem, hogy amióta rajtam van, folyton babrálom. A bal kezem mutatóujjával a követtolva tekergetem ide-oda, ha ideges vagy feszült vagyok, vagy ha unatkozom, mint most. Egy egész örökké valóságnak tűnt, mire megérkeztünk Uluvatuba. Egy kisebb parkolóban szálltunk ki, és rögtön egy kis bodegához mentünk, ott kellett jegyet venni. Balina nőknek a templomokban kötelező térdaláérő holmit viselni, és a vállukat is el kell takarni. Ezt az úti könyvből már a kocsiban kiokoskodtam. Mondhattad volna, hogy ne jöjjek ilyen kivágott szerelésben. Szittam le halkan Petriket. Itt az áll a könyvben, hogy nem mehetek be a templomba fedetlen vállal, és tért fölé érő ruhában. Mutattam a kezemben tartott könyvre. Nyugalom, hoztam neked szárongot. Felelte, miközben szájom mosolyra húzódott. Leemelte a hátizsákját a válláról, és kihúzott belőle egy hatalmas kendőt. A bejáratnál is adnak, ha kell, de gondoltam, hozok neked egy sajátot tette hozzá. Szárongot? kérdeztem vissza megilletődve. Ezt a szót, ha ciki, ha nem, még soha életemben nem hallottam. Igen, szárongot. Így hívják ezt a kendőt. Magadra teríted, és már is beengednek mindenhova. Magyarázta és segített a testem köré tekerni. Bezzeg Emának nem kellett magyarázni a száronk szó jelentését. Mit ég? a táskájában épp volt egy. Borzasztóan dühös voltam magamra, hogy a tudatlanságom miatt ilyen buta helyzetbe kerültem. Ha csak egy kicsit is felkészültebb lettem volna, most nem érezném magam ennyire hülyének. Ne szívd már, re, Nora! Először jársz Indonéziában, sőt, Ázsiában is. Honnan tudhattad volna? Próbált vigasztalni Christopher. Nem gondoltam, hogy figyeli a beszélgetésünket. A soron következő katasztrófára sem készültem fel. A kocsiból kiszállva a napszemüvegemet feltoltam a fejemre. De nem számoltam a környéken garázdálkodó majmokkal. A semmiből előbukkanó egyik szörmók úgy kapta le egyetlen mozdulattal a fejemről, hogy majdnem szívinfartust kaptam. Egy másodperc alatt eltűnt az erdőben a zsákmánnyal. Emma és Krisztofera a hasukat fogták a röhögéstől. Petrik nem mert nevetni, de láttam rajta, mekkora erőfeszítésébe kerül fegyelmezni az arcizmait. Bocsónora, azt hiszem a csintalan majmokat is elfelejtettük megemlíteni, jegyezte meg nevetve Emma. Balin, jobban teszed, ha semmit nem tartasz magadon és a kezedben, ami mozdítható. Minden cuccot ellopnak, még a csipszet zacskót is. Tudjátok mit, inkább visszaülök az autóba és áttanulmányozom tüzetesen ezt az utikönyvet, hogy ne érjenek további váratlan meglepetések. Jelentettem ki durcásan, de Petrik nem engedte, hogy sarkon forduljak és visszainduljak. Elkapta a derekamat, és nevetve magához ölelt. – Mi lesz most a napszemüvegemmel? – szomorkodtam hangosan. – Majd veszünk helyette egy másikat – válaszolta Petrik. – Ez is a te hibád! – korholtam tettetett sértődöttséggel, de közben a számszéle már mosolyra húzódott. – Te cipeltél ide! – tettem hozzá. Tovább mentünk. Körülbelül 300 métert sétáltunk, és elintárult uluvatú. Hullámok ostromolt a sziklafala. Rögtön az írországi moher sziklák jutottak róla az eszembe. Félelmetes és bámulatos volt, ahogyan a hatalmas hullámok neki-neki csapódtak a meredek szírteknek. Három szerzetes sétált el mellettünk a lépcsőn, mikor elindultunk a kijelölt úton a templom felé. Az egyikük lelassított mellettem, megállt és kedvesen odabiccentett. Aztán tovább ment. Mintha mondani akart volna valamit. Határozottan olyan érzésem támadt. Petrik is látta a jelenetet, és hátrafordulva még jó sokáig követte a szerzetest a szemével. – Hogy megbámult már ez a szerzetes? – súgta a fülembe elképedve Emma. – Igen, motyogtam. Valószínűleg megérezte, hogy várandós vagy, és azért mosolygott. Próbált megnyugtatni Petrik. Csak apró figyelmesség volt, semmi több. – Oké, okay, nem foglalkozom vele. De valahogy mégis olyan furcsa volt az egész. Láttam valami szokatlant annak az embernek a szemében. Atya ég, azt hiszem túl sok trillert és krimit nézek a tévében. Petrik kézen fogott. Újjai érintése melegséggel és nyugalommal töltött el. És egy pillanat alatt visszazökkentem a valóságba. Jobb lesz, ha vigyázok rád. Majom támadás, aztán meg egy szerzetes akar lecsapni a kezemről. Mi jöhet még? Szellemeskedett. Mondhatom, óriási biztonságban vagyok melletted. A napszemüvegem sehol. A szerzetes is jól megnézett magának. Nagy hasznát vettem ma a férjemnek. Szúrtam moda neki viccesen. Te csak ne panaszkodj! Túlzottan is kapús vagy, az a baj. Bezárlak otthon a négy fal közé, és máskor nem lesz ilyen gondom. Hetzelt. A nap többi része úgy elszaladt, hogy szinte észre se vettük az idő múlását. Aztán egyszer csak este lett és már a hotelben is voltunk. Igaz, a három órás dugóban való araszolást és ácsorgást kihagytam volna az életemből, de a helyek, amelyeken jártunk, lenyűgöztek. Talán Tánál ott fogott meg a legjobban. Az csodás volt a naplementében. Apálykor a legjobb oda menni. Olyankor az óceán visszahúzódik, és el lehet sétálni a templomig. Balin az a szokás, hogy annak, aki be akar lépni egy szent helyre, Előtte egy megtisztulási kell átesnie. Ezt akkor sem vállaltam volna, ha fizetnek érte. Több okból sem. Egyrészt, mert láttam, amint egy kisgyereket tisztítanak meg. Szerencsétlen nem lehetett több nyolc évesnél. Ki tudja, mikor mosott utoljára szappannal kezet a pasas, aki a gyerek fejét egy kádba mártotta, majd utána puszta tenyerével lemostatta az arcát. Abban a néhány másodpercben alig kapott levegőt az a fiú. Halára volt rémülve szegény. Másrészt a víz, amit használtak, feltehetően közönséges csapvíz volt. Ha nem lettem volna terhes, akkor sem dugtam volna bele a kisújjamat se. Olyan mérhetetlenül koszosnak tűnt. Visszatérve a hotelszobánkba lezuhanyoztunk és tiszta ruhát vettünk. Bacsorához készülöttünk éppen, amikor Petrik egy nagy mappával a kezében odalépett hozzám. Nora, beszélnünk kell valamiről, ami számomra és számodra is nagyon fontos. Kezdte. A felvezetésből ítélve komoly dolog lehet az a való. Az agyam villámgyorsan pörgött. Mi lehet az a halaszthatatlan ügy? Biztos házassági szerződésről van szó, ötleteltem. Érthető. De ezt már az esküvőnk előtt alá kellett volna velem iratnia, nem? Autóversenyző vagyok. Nem veszélytelen az életem, kezdte Petrik. Valahányszor beülök az autóba, hatalmas kockázatot vállalok. Halálos kockázatot. Szavaitól összerándult a gyomrom. Ezért időben gondoskodnom kell a családom biztonságáról. Készítettem az ügyvédemmel egy végrendeletet, arra az esetre, ha valami történne velem. Ez itt egy másolat belőle, amely téged illet. Megmutatom, mert szeretném, ha tudnál róla. Annyira, de annyira ledöbbentem. Végrendelet? Persze tisztában voltam vele, hogy Petrik bármikor meghalhat, ahogyan én is, de ez ilyen határozott gondolatként sohasem merült fel bennem. Rossz érzés fogott el. Ha történik velem valami, bármi, fel kell keresned az ügyvédemet. Minden téged illet és a babát. A halálom esetén az összes vagyonom felett te rendelkezel. Éppen ezért a te életed sem lesz mostantól veszélytelen. Sok az irigyünk, sokan akarnak gyorsan pénzhez jutni, és nem riadnak vissza semmitől. Éppen ezért, kérlek, soha ne bízz meg senkiben. Az agyam egy pillanatra kikapcsolt. Úgy álltam ott kukám, mintha nem értenék semmit abból, ami az imént elhangzott. Petrik neked megártott a mai kirándulás? Ugye most csak viccelsz? kérdeztem vissza döbbenten. 24 órája vagyok a feleséged, nem irathatod a vagyonodat rám a végrendeletedben. Inkább házassági szerződésben kellene kikötnöd, hogy semmilyen rész nem illet meg a tulajdonodból. Annak meg mi értelme lenne, nézett rám kérdőn. Nem tudhatod, hogy nem vagyok e csalú. Lehet, hogy csak a pénzedre hajtottam. Szóval muszáj házassági szerződést írnunk, érveltem. Ezt az őrült végrendeletet pedig sürgősen érvényteleníteni kell. Pontosan tudom, hogy nem a pénzemre hajtottál, Nora. Hozzám sem akartál jönni. Simán felszívódtál volna, ha nem rabollak el otthonról. Utáltam, hogy a vesémbe lát. Igaza volt. Soha sem érdekelt a pénze. A végrendelet pedig marad. Ezen már nem tudsz változtatni. Az én dolgom, hogy kire hagyom a vagyonomat. Szerintem inkább ne hagyd senkire. Vigyázz magadra és használd te. Jobb lenne, ha nem halnál meg idő előtt. Akkor inkább csajoz. Még az a verzió is jobb, mintha nem lennél. Nyugi, nem szándékozom idő előtt elhalálozni, nevette el magát. És gyengéden beletúrt a hajamba, majd megcirógatta az arcomat. Csajozni akarok, igen. Minden nap melletted ébredni és veled feküdni le. Nagyon nem voltam nyugodt. Sőt, kifejezetten feszült voltam. Mekkora gáz már ez? Mi az, hogy nekem ebbe nem lehet beleszólásom? És ha én nem akarom ezt az egészet? Leült mellém és kért, hogy olvassuk át együtt, hogy tisztában legyek az okirat tartalmával. Nem is azt taglózott le a legjobban, hogy hány értékes ingatlan van a nevén, és hogy összértékére nézve milyen hihetetlenül nagy vagyont halmozott fel az évek alatt, hanem a dokumentum végén található dátum. Ezt a végrendeletet még azelőtt készítette, hogy megtudta a kisbabánk lesz. Egy hivatalos aláírásokkal és ügyvédi körpecséttel látott kiegészítő melléklet lett hozzácsatolva öt napja. Abban nevezte meg örökösének a születendő gyerekeinket is. Petrik, ugye tudod, hogy megrémítesz ezzel? Nem ez volt a szándékom. De két hét múlva Szingapurban rajthoz kell állnom, és egy verseny alatt bármi történhet. Nem egyszer volt már balesetem. Derilben sem bízom. Ő képes saját magát is kinyírni, csak hogy nyerhessen. Aggaszt az itteni jelenléte is. Sántikál valamiben. Gondolod, hogy veszélyes? Nem tudom, hogy valóban az-e. Mindenáron nyerni akar, és az autóversenyzés ocsmány egy világ. Mivel most már családom, feleségem van, sebezhető vagy akár zsarolható vagyok. Sajnos nem áltatlak, bármi megtörténhet. Nyeltem egy nagyot, mert hatalmas gombóc nőtt a torkomban. Gyere, most, hogy túl vagyunk a formaságokon, ideje vacsorázni. Ma a másik hotelben eszünk a szüleiddel, az én szüleimmel és a többiekkel. Egy végtelen hosszú parti sétány vezetett a másik szálloda kertjéig. Lágy szél fújdogált, mely néha úgy felerősödött, hogy egészen összekúcolta a frissen fésült hajamat. Még jó, hogy Petrik javaslatára magamra terítettem egy kendőt, mert így estére egészen lehűlt a levegő. Rosszul voltam a gondolattól, hogy a szüleimet és Petrik családját még egyszer egy asztalnál lássam. Szöges ellentétei voltak egymásnak. A hirtelen akadna egy merkúció, simán beillenének montagúknak és kapuleteknek. Dacára annak, hogy este hét órát mutatott az óra, még egészen sokan kúszáltak a parton. Sötét volt már, de a két méterenként elhelyezett kis kerti lámpások bevilágították a környéket. Rengeteg gyík körülöttünk, melyek hol a fűben, hol a kövek alatt bújtak meg. Vajon mit csinálhattak egész nap a többiek? Tűnődtem, mi alatt kéz a kézben sétáltunk a hotel felé. Fogadni már még, hogy a medencékben lubickoltak, és a kifizetésre váró számlámat gyarapították a fagyi és koktélrendeléseikkel, felelte nevetve. Nem lett volna szabad ilyen költségekbe verned magadat, korholtam. Azt akartam, hogy itt legyenek. A szüleim és a testvérem fontosak nekem. Ahogy neked is a tieid. Aztán hirtelen témát váltott. Szerintem Emma és Krisztoper szakítani fognak. Nem tudtam eldönteni az arc kifejezéséből, hogy sajnálja, vagy inkább helyesni a dolgot. Miből gondolod ezt? Csodálkoztam. Krisztófer ma megsukta, hogy írt neki a volt nője, és szakítani fog Emmával, amint hazamennek. Szerintem ez a kapcsolat köztük csak a szexről szól. Igen, ebben egyetértünk, értünk, húztam halvány mosolyra a számot. Azért Emmát sem kell félteni. Ezer százalékig biztos vagyok benne, hogy közben két másik pasival is csetel Christopher tudta nélkül, vallottam be. Akkor nem lesz nagy dráma? Nem hiszem, nevettem. Messziről kiszúrtuk a tengerparti étterem asztalánál a többieket. Anyámat, mintha kicserélték volna, még sohasem láttam ilyennek. Gesztenye barna haját, ahelyett, hogy a szokásos konyba fogta volna össze, kibontva hagyta. Máskor gondosan kifésült fürtjei természetes hullámokban omlottak a vállára. Kék szeméből gontalan öröm sugárzott. Ráncai kisimultak, bőre lebarnult. Legnagyobb megdöbbenésemre apám mellett ült. Nem emlékszem, hogy az elmúlt húsz évben akár csak két szót váltottak volna egymással. Most megtessék. A láttunkon még egymásra is mosolyogtak. Mentem, befonom a hajam. Petrik szülei ültek mellettük. A jelenet letaglózott. Olyanok voltak, mint egy nagy boldog család. Sehol egy hangos szó vagy veszekedés. Az anyám, aki eddig három másodpercig sem bírt egy légtérben megmaradni az apámmal, most itt bájolok vele. Hát ez óriási! Kevertél valamit az italomba, vagy csak szimplán káprázik a szemem? Tudakoltam Petriktől elképedve. Láttam, hogy kiült az ő arcára is a döbbenet. Kamaszos mosoly jelent meg a szája szélén, és a szeme úgy felragyogott, mintha az anyámat most választották volna meg szépségkirálynőnek. Az ott az anyád? kérdezte hitetlenkedve. Bakker, mondhattad volna, hogy ilyen jó bőr. Miért takargatta magát eddig? Csúcs! A férjem bukik az anyámra, méltatlankodtam kiborulás színlelve. Szórós szemeket meresztettem rá, ami csak még jobban mulattatta. Nem lehetne, hogy inkább gyorsan visszaváltozik a régi önmagává és nem csavarja el a fejedet? Meg az apám fejét sem. Érzem, hogy ez egy szörnyű katasztrófa kezdete. Sopánkodtam, de aztán észrevettek minket, így mosolyt erőltettem az arcomra és odamentünk hozzájuk. Miután túl voltunk a hogy vagytok és a milyen a házas élet körkérdéseken, Petrik elimtolta az étlapot. Rendeltetek már? Érdeklődött a többiektől. Igen, de azt mondták a pincérek, hogy megvárják a ti rendeléseiteket is, felelte szem. Remek, dörmögte Petrik és bújni kezdte az itallapot és a menükártyát. Végül mindketten rákot rendeltünk salátával, desszertnek pedig csoki tortát fagyival. Emma és Krisztófer is csak hamar befutottak. Zihálva vették a levegőt, amiből arra következtettem, hogy vagy rohantak, vagy veszekedtek, vagy a parton nyilvánosan szexeltek. Ismerve őket, én ez utóbbira tippeltem volna, ha fogadnom kellett volna. Emma lazán lehuppant Anna mellé. Kiderült, hogy a munkájukból kifolyólag már régóta ismerik egymást, hiszen mindketten ügyvédek. A beszélgetésükbe Anna férje Tom is bekapcsolódott. Biztosra vettem, hogy valami bírósági ügyet elemeznek, vagy valamelyik sztárügyvéd szemétségeit teregetik ki. Christopher a bátyám mellett talált szabad helyet. Alex, amióta csak megérkeztünk, a telefonját bújta, még csak nem is nézett fel belőle. Christophernek ez láthatóan jól jött, ő is előkapta az iphone és babrálni kezdte. Patricknek alig, ha nem igaza van, gondoltam. Ezer százalék, hogy nővel csetel. Látszik a mozdulatain. Látszik a lopva mosolyra húzott száján. Megsajnálta menát. Anya és apa továbbra is elmélyülten beszélgettek Malénával és szemmel. A téma a kertrendezés volt. Maléna anya felé fordulva az okostelefonján mutogatta a képeket a kert növényeiről. Jaj, ez nagyon szép, Maléna. Ebből is kaphatnék egy bújtást, hangzott el minden második képnél. Állom szép a kertje Máléna, látnod kéne. Egyszerűen imádja a növényeket. Áradozott apa anyáról. Valósággal sokkolta a jelenet. Mi ez a nagy jópofizás? Ezentúl anya és Máléna barátnők lesznek? És anya jóban lesz apával? Ma reggel egy másik bolygón ébredtem fel? Vagy mi történt? Elfordítottam a tekintetemet erről a teljesen természetellenes családi ídírről A szüleim úgy viselkedtek, mint akiket elvarázsoltak. Mintha nem tudnák, hogy eddig ki nem állhatták egymást. Kortyoltam egyet a narancslevemből, és megpróbáltam másra koncentrálni. Hol a főnököd? Érdeklődtem Petriktől. Nagyon megkedveltem Mr. Kellit. Hiányzott a társasága. Ma reggel elutazott, már valószínűleg Szingapurban van. Munkamániás, nem bír pihenni egy percet sem. Sokáig tépelődtem, hogy a következő kérdést feltegyem-e. De aztán végül csak kiböktem. Szerinted derél meg az exnőd még mindig itt tólálkodnak a hotelben? Száz százalék. Felelte határozottan. Derél nem az a meghátrálós fajta. Minden alkalmat megragad, hogy az egekbe nyomja az idegeimet. Ezt a Jolly Jokert, hogy egy hotelben van velünk, hülye lenne kihagyni. Valamiért kiráz a hideg tőle. Nem akarok vele találkozni. Válaszoltam. A szalvétával játszottam, hogy valami elvonja a figyelmemet az idegességemről. Érthető, de ne aggódj, itt vagyok melletted. Az asztal alatt észrevétlenül megfogta a kezemet, és a mutató ujjával hogy megnyugodjak. Nem magam miatt aggódom, hanem miattad. Mi lesz, ha megint neked esik? Akkor majd jól ellátom a baját. Laposra berem. A baj az volt, hogy tudtam komolyan beszél. Nagyszerű, most megnyugtattál. Fintorodtam el, mire elnevette magát. Közben kihozták a vacsorát. Mennyei illatok csapták meg az orromat. El is feledkeztem arról, milyen éhes vagyok. Napközben csak kekszet és csokit ettem, amelyek Petrik táskájában lapultak vésztartalékként. Ubudban ugyanis nem voltam hajlandó megenni azt a helyi specialitást, amely úgy nézett ki, mintha ráhánytak volna egy adag tésztára. Ezért Petrik elárulta, hogy hozott magával csokit. Mindenki szerint isteni kaja a sültészta, és kész elmebeteg vagyok, hogy nem kóstoltam meg. De én tudtam, ha csak egy falatot is lenyelek, azonnal csúnyábbat produkáltam volna, mint ami a tányéron volt feltálalva. Meddig fizetted ki a szüleimnek az itt létet? Holnap este megy mindenki haza, és végre csak az enyém leszel. Ez a hír egyfelől örömmel töltött el, másrészt meg is rémített. Nem lesz itt senki, aki derült megfékezhetné. Szánalmas, hogy rögeszmésen tartok tőle. Pontosabban attól tartok, hogy árthat Petriknek. A tetejében még Beatrizben sem bízom. A rák épp úgy volt elkészítve, ahogyan szeretem. Viszont a salátába az én ízlésemhez képest túl sok rukkolát és balzsamecetet tettek. Belekóstoltam, de nem esett jól. Ezért szinte az egészet hagytam. Petrik nagy örömére. A vacsora alatt így is folyamatosan lopkodta a salátát a tányéromról. A végén már odatoltam neki az egészet, hogy ne kelljen folyton átnyúlkálnia a karomon. Alig vártam, hogy leszedjék az asztalt és hozzák a desszertet. A fagyis süti láttán úgy éreztem magam, mint a hetedik szülinapomon, amikor végre azt a tortát sütötte anya, amit annyira szerettem. Fáradt voltam, a szempilláim elnehezettek. Éreztem, hogy megerőltető volt ez a nap és hogy ideje lefeküdni. Kifejezetten örültem, amikor Petrik a desszert után felvetette, hogy lépjünk le. Ezúttal nem a hullámokat nyaldosta, homokos parton indultunk vissza a hotelbe, ahogyan tegnap este tettük, hanem ugyanazon a kerti úton sétáltunk végig, mint idefelé. Cseppet sem bántam, hogy kihagyjuk a lábakon is átszemtelenkedő vízirákok társaságát. De amikor derilt láttam meg a szobánk előtt, totális sokkot kaptam. Egy pad hátsó támla részén ülve várt minket. Beatrice nem volt vele. Nora, te most menj be a szobátokba! Parancsolt rám Deril, amint közelebb értünk. Józan volt ez látszott, de a tekintete ugyanolyan dütölizott, mint szokott. Nem megyek sehová Petrik nélkül, feleltem Flegmán. Derilnek igaza van, Nora. Jobb lesz, ha most tényleg magunkra hagysz minket, kérlelt Petrik. Nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Nem fogom laposra verni, pedig megérdemelni, de ahogyan én is, ő is pontosan tudja, ha egy újjal is egymáshoz érünk, azonnal kizárnak minket a versenyből. Annyira ő sem hülye, hogy kockáztasson. Zsebéből előhúzta a szobakulcsot és átnyújtotta nekem. Egy percig némán meredtem Petrikre, aztán tekintetemet derírre emeltem, elvettem a kulcsot és otthagytam őket. Felmentem a lépcsőn és benyitottam a szobánkba. Felkapcsoltam a villanyt, és bár minden porcikám ellenkezett, de végül becsuktam magam mögött az ajtót. Életem leghosszabb negyed órája következett. Másodpercenként éreztem késztetést arra, hogy kirohanjak és megnézzem, egyben van-e még Petrik. Nem hallottam üvöltözést, sem kiabálást, semmit. Néma csend honolt, és talán ez volt a legrosszabb. Idegességemben felalámosíroztam a szobában. A takarítók alapos munkát végeztek. Makulátlan rend és klinikai tisztaság uralkodott a lakosztályban. A függönyök diszkréten behúzva. Új piperecikkek és frissen mosott törölközők sorakoztak a polcokon és tartókon. Szerintem simán enni lehetett volna a padlóról. És ha megtettem volna, úgy értem, mondjuk ha tényleg magyarót szórtam volna a padlóra és megettem volna, állítom, hogy nem lett volna semmi bajom tőle még terhesen sem. Petrik kopogott, mielőtt bejött volna. Bizonyára azért, hogy ne ijesszen halálra. Felesleges volt bármiféle óvintézkedés, mert már így is az egekbe szögött a vérnyomásom. Úgy téptem fel előtte az ajtót, mintha az életem múlna rajta. Semmi baja nem volt. Nem vérzett semmie, nem szagadt el a ruhája. És annak sem láttam jelét, hogy folytogatták volna. Pedig már mindenféle filmben látott verekedési és kivégzési mód felötlött bennem. Komoly erőfeszítésembe került, hogy ne hívjam fel a recepciót és ne kérjek segítséget. Ez egy idióta! szólalt meg Petrik belépve az ajtón. Ideges volt, nem is palástolta. Mit művelt? kérdeztem totál lesápadt fejjel. Éreztem, amint kifut a vér az arcomról. Falfehér lehettem. Semmit, csak szimplán egy fasz. Hagyjuk is a témát! Mondta, miközben olyan fejet vágott, mint aki legszívesebben a falhoz vágná az első kezeügyébe akadó tárgyat. Oda masírozott a bárpulthoz, kibontott egy üvegbiszkit és töltött magának egy adagot. Azonnal belekortyolt, mintha csak gyógyszer lenne, és attól talán elmúlna minden baja. Komoly dolog történhetett, ha leülsz és egymagadban iszol. Jegyeztem meg. Az esküvőnk után is ittam. Felelte idegen. Az más volt. Aznap mindenki ívott. Válaszoltam. Nem felelt. Csak kivette a táskájából a laptopját, és egy fekügyle nyugodtan nekem még dolgoznom kell szöveggel kiment a teraszra. Sokáig némán néztem utána. Leült az asztalhoz, bekapcsolta a gépét, és telefonálni kezdett. Komoly dolognak kellett történnie odakint, ha Petrik így viselkedik. Jobbnak láttam nem zavarni. Felvettem a kisfehér melkibudjantós hálóingemet, és bebújtam az ágyba. Magammal vittem a Petriktől kapott ájpedet. Több napja nem mentem fel a világhálóra. Fogalmam sem volt róla, mi történt otthon és a nagyvilágban. Kezdett hiányozni a napi rutin. Számítani lehetett rá mégis sokkolt a látvány. London összes online magazinja lehozta a hírt, hogy összeházasodtunk Petrikkel. A dátumokból ítélve még aznap este. A szalagcímek felrobbantották az internetet. Nők millió is írhatnak. Petrikrosz megnősült. Petrikrosz elkelt? A nők bálványa megnősült. Petrikrosz elvette újságíró barátnőjét. Gigantikus esküvő balin, részletek itt! Az ilyen és hasonló című szenzációhajhász és kattintásvadász cikkeket tucatjával, mit tucatjával, százával, ezrével lehetett olvasni a Facebookon, az Instagramon, és az összes social media felületen. Nem volt olyan oldal, ahol ne találtam volna szemben magam az esküvői fotónkkal, bárhová kattintottam is. Seregnyi gratuláció és üzenet fogadott a privát Facebook oldalamon. Rengeteg pozitív kicsengésű levelet, na meg szelíd szemrehányást kaptam barátoktól, amiért titokban mentem férhez úgy, hogy nem is tudtak arról, hogy ismét együtt vagyok Petrikkel. Mindenki azonnali infót követelt. Egyszerűen nem tudtam rájuk koncentrálni. Képtelen voltam elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy valami durva dolog történhetett Petrik és között, amiről én nem tudok. Erősebben fúrta az oldalamat a kíváncsiság, mint mikor Petrik hét évvel ezelőtt otthagyott, és fogalmam sem volt róla, hogy miért. Ez a mostani érzés nagyon hasonlított az akkorihoz. Fél óra böngészgetés után úgy döntöttem megnézem Petriket. Még mindig ugyanott ült kint a teraszon, és elmélyülten dolgozott a laptopján. Vagy ki tudja, mi csinált. Próbáltam halkan elhúzni a teraszajtót, de csak nagy nyikorgás közepette nyílt. Ha nem hallotta meg a szomszéd is, akkor senki. Miért nem alszol már? ripakodott rám Petrik. Úgy éreztem magam, mint egy óvodás, aki rosszfát tett a tűzre. Amiért te sem alszol? Nem sokára megyek, mondta, de én nem elégedtem meg a válaszszal. Nem akarod elmondani, mivel húzott fel Deril? Kérdeztem rá Kerekperec. Nem történt semmi olyasmi, ami miatt aggódnod kellene. Szögezte le, de továbbra sem nézett rám. Kitartóan merett a kijelzőre. Az outlook lukja volt nyitva előtte, amiből arra következtettem levelezik valakivel. Határozottan emlékeztem rá, hogy fél órával ezelőtt a kibontott viszkisüveget hagyta a bárpulton. És csak a poharával és a laptopjával települt ki a teraszra. Aggasztott, hogy azt a bizonyos viszkis üveget most félig üresen itt a pohara mellett fedeztem fel. Látom, jobban megbízol a viszkis üvegetben, mint bennem, betettem a szemére. Reménykedtem benne, hogy meg tudom győzni, avasson be a részletekbe, de nem tette. Nem bízom meg jobban benne, de valahogy le kell nyugtatnom magam. Menj aludni, Nora, nem akarom, hogy ezen agyaj, kérte. Egyértelmű volt, hogy nem fog mondani semmit. Szarul esett, hogy tojik rám, ezért sértődöttem visszavonultam. Nem tudom, mikor bújt be mellém az ágyba, de gyanítom, hogy valamikor hajnalban, mert amikor egy pillanatra felriadtam álmomból a matrac rugózására, mintha már világosság derengett volna az ablakon túl. Reggel aztán a függönyön bevilágító napfény ébresztett. A légkondi búgása elnyomta az óceán messziről beszűrődő morajlásának a hangját. Tökéletesen boldognak kellett volna lennem. És valahol az is voltam. Megérintettem a hasamat, s édes, megnyugtató érzés fogott el. Feldobott a gondolat, hogy apró élet növekszik odabent. Ilyenkor mindig örömújongott bennem egy hangocska. Hamarosan kisbabám lesz. Mióta sóvárogtam ezután az érzés után. Petriknek olyan szaga volt mellettem, mint egy szeszfőzdének. Olyan mélyen aludt, hogy akár bomba is robbanhatott volna mellette, akkor sem ébredt volna fel. Hason feküdt, és a félkarja lelúgott az ágyról. Csodálkoztam is, hogy nem esett le éjjel. Holt részegre ihatta magát este. Ferültem az ágyon, és figyeltem őt. Izmos teste már-már zavarba ejtően tökéletesre volt gyúrva. Sehol egy csúnya heg, vagy egy randa anyajegy. Arca rezzenéstelen volt. Nem horkolt, csak szuszogott de kicsit hangosabban, mint szokott. Halkan kimásztam a takaró alól, és kiosontam a teraszra, kezemben egy flakonos ásványvízzel. Leültem, és arcomat a nap felé fordítva élveztem, ahogyan sugarai átmelegítenek. Jó húsz perc telt el, mire Petrik megjelent mögöttem. Ne haragudja ért. szólított meg az ajtófélfának támaszkodva. Még így másnaposan is szenzációsan festett, Eddig szemmel láthatóan a padlón volt. Bocsánat kérése őszintének tűnt. Láttam a szemében, hogy nagyon megbánta, hogyan viselkedett. Nem haragszom, csak nem értelek. Ahelyett, hogy ellöksz magadtól, beavathatnál abba, ami történt. Szerintem jogom van tudni. Lehet, hogy jogod lenne tudni, de nem akarom, hogy tudj róla. Hidd el jobb, ha nem tudsz semmiről, és erről nem vagyok hajlandó újabb vitát nyitni. Szögezte le. Kérsz kávét? Nem kérek, köszönöm, válaszoltam még mindig a napon süttetve magam. Gyerekkoromban is folyton ezt csináltam. Ha csak tehettem, korán felkeltem, kiültem a teraszunkra, és hagytam, hogy az arcomat végig a reggeli napfény. Sosem felejtettem el magammal vinni egy jó könyvet, amit aztán együltömben el is olvastam. Petrik bögrével a kezében tért vissza. Oda húzott mellém egy széket, és leült. Nem merlek megcsókolni, mert iszonyú pia szagomban. Szerintem még mindig részeg vagyok. Szerintem is, nevettem el magam. Felkelve megállapítottam magamban, hogy olyan a szagod, mint egy szeszfőzdének, vallottam be. Na, erre Petrik nevetett fel. Derja mindig kihoz a sodromból, nem tehetek róla. Sajnálom, hogy így viselkedtem a nászutunkon, az esküvőnk másnapján. Még egy pár percig kint csörögtünk a teraszon, de aztán Petrik javaslatára felöltöztünk, és lementünk az étterembe reggelizni.